radio bunker bunker bunker tak počúvaj počúvaj počúvaj počúvaj tak počúvaj počúvaj rádio bunker bunker bunker bunker je tak tak tak tak Príjemný nedelný podvečer, priatelia, počúvate reláciu Radia Bunker, hostiami ktoré dnes budú dievčatá z kancelárie pre participáciu a mal prispôvodne, ako sme avizovali aj primátor mesta Trnava 5 Bročka, ale keďže mal nejaké pracovné povinnosti veľmi vážne a náročné, tak sa ospravedlnil a dnes teda budeme bez neho, čiže vlastne našimi hostiami budú len teda dievčatá z kancelárie pre participáciu. Naši hostia vám dnes porozprávajú o pilotnom ročníku participatívneho rozpočtu pre Trnavu, o tom, ako tento nápad vznikol, aká bola cesta k jeho realizácii a samozrejme hlavne o súčasnom štádiu riešenia a víziach do budúcna. V rámci relácie o participácii bude, tak ako v Radio Bunker vždy možné, v rozhovore na rozhovore participovať. Ak teda máte na našich hosti otázky týkajúcej sa tejto témy, napíšte ich do komentára, prípadne priamo do správy na facebookovej fanpage radia Bunker. Sedia tam naši chlapci, ktorí nám ich donesú na papieri a my tieto otázky samozrejme všetky našim hostom položíme. Toľko k úvodu. Moje meno je Palo a dnešnú reláciu bude so mnou moderovať Eva. Čau, Čaute. Eva. Ahoj, Pali. Čaute. Čaute. Tami. Po úvodných slovách nám zostáva teda už len privítať našich dnešných hostí a pustiť sa do rozhovoru o možnosti, ako sa občania mesta Trnava môžu zapojiť do rozhodovania o tom, akým spôsobom budú použité verejné financie. Ja teda vítam Zuzanu Jamborovú. Čaajte. Majku Korcovú. Ahoj Majka. Ahojte. A Veroniku Majtánovu. Ahoj Veronika. Ahojte. No, prvá otázka taká uvoľnovacá bude, ako sa u nás cítite v Rádiu Bunker. Veľmi príjemne. Skoro ako doma, <laughs> že to až taká zima, ko hovorili. <laughs> Kuríme. Áno, áno. To môžem potvrdiť. <laughs> Dobre. My sme po brainstormingu, ktorý tým Rádia Bunker mal, prišli k názoru, že by bolo možno zaujímavé začať dnešný rozhovor pohľadom nezainteresovanej osoby, ktorá sa raz zúčastnila skupiny Kultúra, kde sa o participatívnom rozpočte dozvedela niečo málo, podobné ako možno niektorí z našich poslucháčov, ktorí nás dnes počúvajú a chcú sa o tomto projekte dozvedieť čo najviac. Eva je teda touto osobou, ktorá nie je zaťažená množstvom informácií publikovaných na webe Utopia SK. a preto ťa, Eva, teraz v úvode poprosím, skús nám zhrnúť nejaké svoje dojmy, jak si tam prišla, ako to na teba pôsobí, čo to vlastne podľa teba je a skús takto vlastne ty povedať, že čo pre teba znamená participatívny rozpočet, ako ho vnímaš. No toto stretnutie sa konalo v Tatraskle, niekedy pred dvomi, tromi týždňami cca, myslím. A bolo to veľmi príjemné, bolo tam zo pár ľudí z mesta, <rý> <rý> Tuto sleční a nejakí ľudia, čo sa zaujímajú o, o veci, ktoré by chceli zmeniť v meste. Takže prišli so, so zaujímavými nápadmi, ktoré ja som sama neočakávala. Dosť ma to inšpirovalo a bolo to tak ako zaujímavé. A tieto nápady sme potom preberali, vlastne oni už boli prebraté stretnutie predtým, tým, ktoré sa znova tak potvrdzovali na tom ďalšom na ktorom som bola. A um, jednalo sa o stretnutie týkajúce sa kultúry a myslím, že to bolo veľmi fajn. Inšpiratívne pre mňa určite. Ako, zaujímalo ma veľa vecí, čo ako to vzniklo, ale to sa dozveme teraz na tejto relácii. A, a ako, aj ako to bude pokračovať. A ja dúfam, že to bude mať dobrý úspech. Teda akože nejak sa to vyvinie a že tie nápady prejdú, lebo boli zaujímavé fakty. Mm, díky. Neni zač. <laughs> Vypočuli sme si je výrojmy. <coughs> Boli pozitívne, skrátke. Mm. Ďakujeme. Poprosím teraz našich hostí, aby na nejakými spôsobmi svojimi reagovali a aby vlastne ste vy, predstavte vy, ako čo pre vás znamená participatívny rozpočet, čo to je a skrátka odpromujte ten participatívny rozpočet a povedzte aj o tom, že... Čo to vlastne je? keby sa vás niekto opýtal? Že čo to je participatívny rozpočet? Čo to je? Uh -huh. Ľubovolne, to chcete tak EOKA spomínala, že bolo na stretnutí skupiny pod názvom Kultúra. Ide vlastne o takzvanú participatívnu komunitu, ktorá je jednou zo šiestich, ktorú v rámci participatívneho rozpočtu pred Trnavo máme. Sú to vlastne pracovné skupiny, ktoré sú rozdelené podľa tém na tých šesť skupín. Konkrétne sú to deti a rodina, doprava, seniory, Kultúra, verejný priestor a zeleň. To sú vlastne témy, v rámci ktorých ľudia môžu predkladať svoje návrhy. Ide o občianské projekty týkajúce sa toho, že by chceli zlepšiť nejakú službu, ktorá v Trnave už existuje, prípadne by chceli vytvoriť niečo úplne nové, chceli by skrášliť alebo revitalizovať nejaký verejný priestor. Jednoducho občania majú možnosť prísť s vlastným projektom a uchádzať sa o to, aby bol financovaný z prostriedkov mesta. Čiže to je podstata participatívneho rozpočtu. A podstata je tá, že ľudia sú aktívni od začiatku do konca. Že nestačí iba povedať, mne by sa páčilo toto, ale treba vymyslieť, mať nejakú predstavu, treba sa zúčastňovať stretnutí tých participatívnych komunít, pracovať na tom svojom nápade, rozvíjať ho ale potom aj byť aktívny tej fáze realizácie. Čiže dostane na to človek, ak jeho projekt vyhrá, dostane na to prostriedky, materiál, ale už je na ňom, aby to toťahol do zdarného konca. Čiže je to taká výzva k nejakej aktivite občianskej. Za uh -huh. maximálne podporí mesta samozrejme. Ako sa dá, tak mesto pomôže tými financiami, tým usmernením, ale naozaj tým nositeľom musí byť ten občan, ten človek, organizácia, ktorá príde s tým nápadom. Aj organizácia môže prísť Aj organizácia. Čiže nie je to len o konkrétnych ľuďoch, ale v podstate... Práve, že v tomto pilotnom ročníku sa nám viacej odzrkadilo tých organizácií, ktorí sú už aktívni, ktorí možno aj toto trošku poznajú, takže vedeli, do čoho v podstate idú. A teda máme tam aj občanov samotných, z čoho sa my aj najviac tešíme, lebo to je predsa taká zložka, o ktorú nám najviac ide. Preto participácia. <rý> to prišlo ako prvý s nápadom, aby bolo v teréne možné zapojiť občanov do rozhodovania o tom, akým spôsobom bude použitá časť verejných financí. A možno by bolo aj vhodné spomenúť sumu tých financí ako celkový objem Más. na všetky mm -hmm. projekty. Takže teraz tam je presne 20 tisíc eur na štyri projekty. S tým, že pán primátor slúbil, že sa bude snažiť realizovať všetky možnosťami, ako sa dá cez odbory. Uvidíme, ako to bude, lebo tie nápady nie sú až také náročné volaktore. Mm -hmm. Takže naozaj bude možnosť viacej pokryť nie len tí 4, ktoré nám výdu z toho hlasovania. A s nápadom No, myslím, že aj v predvolebnej kampanii to mala lepšia trnava, takže tým nositeľom mm -hmm. je aj pán primátor, ale samozrejme, boli tam aj také šumy už predtým e, v bývalom vedení, chceli sa na tom podieľať, možno nevedeli, ako to ešte uchopí, takže teraz sa to tak aj tým pánom primátorom celé rozhýbalo, že tá podpora tam bola, a že potom tom presvedčal tých poslancov, že to má význam, aby mm -hmm. sa tam tie peniažky schválili na to. Mm -hmm. A čo všetko bolo potrebné urobiť preto, aby sa tento participatívny rozpočet tu nejakým spôsobom ujal, aby sa o tom občania dozvedeli, ľudia vlastne strnavy, že o čo sa tam jedná a tak ďalej. Bolo potrebné spraviť nejaké verejné stretnutia predtým, alebo ste to komunikovali len cez nejaké kanály, jak sú noviny, Facebooky, alebo ako? Ako ste to šírili od toho počiatku, kedy vás to na. No, ono to bolo v podstate otázka na Peťa Bročku, ktorý tu nie je, ale možno to budete vedieť aj vy odpovedať na to, však určite sa o tom rozprávate, o týchto veciach, takže toto keby ste približili našim poslucháčom, že ako vlastne od toho pôvodného nápadu, ktorý vznikol, sa to dostalo až do toho, že teraz už bolo nejaké povedomie a ľudia teda už vedeli, do čoho v podstate niektorí idú. Tak myslím, že tam už to niekedy bolo dva roky dozadu tý šumy okolo toho, keď ešte ani pán primátor nebol pánom primátorom. Bolo tam nejaké stretnutie v synagóge, verejná prezentácia pre občanov. Ja neviem, ja som tam vtedy pritom nebola, to sú mm -hmm. tiež len také, že čo máme po pamäti nám povedali A e, tam už sa nejak odprezentoval participatívny rozpočet, takže myslím, že aj zo pár poslancov tam bolo. A v podstate my sme pripravovali e, peniaze do rozpočtu meského, túto položku, aby sa z nej mohlo čerpať. A tam prebiehala také stretnutie s poslancami súčasnými, kde sa im predstavil participatívny rozpočet, kde si Petro Nedorožčík vlastne z Utopie spravil takú prezentáciu. Boli oslovení, ktorí chceli prišli a potom to už bolo na tom hlasovaní, že si to odhlasovali v rámci toho rozpočtu mestského na 2016. Mm -hmm. Ďalej realizácia možno. O, ja som tiež naskočila do toho už rozjetého vlaku niekde v polovici, ale teda ja na meste pracujem ako referentka komunikácie, čiže ja mám na starosti propagáciu smerom von. A to už boli tie klasické kanály, aké mesto má, čiže web stránka, zrejili sme vlastnú stránku pre participatívny rozpočet, adresa je pr.trnava.sk, samozrejme oficiálny facebookový profil, o, komunikujeme s novinármi prostredníctvom tlačových správ a také tie klasické veci, ktoré proste robíte, musíte robiť, keď to chcete spropakovať medzi ľuďmi. Asi ten najväčší bol aj nekaždý má Facebook, ne každý má internet, takže schránkovali sme. Mm -hmm. Schránkovalo sa 56 tisíc schránok, takých tých naozaj poštových, ktoré sú nahlásené. Takže aj myslím, že ten dosah na tých ľudí bol aj touto cestou, že mnohí si to našli v tých o, poštových schránkach. Áno, to bolo vlastne vidno aj na prvom verejnom stretnutí, ktoré sme spravili 23. februára tento rok. Bolo, bola veľmi pekná účasť, prišlo vyše 100 ľudí a bolo vidno, že aplikácia zabrala a nie všetci sa o tom dozvedeli, ako zoska povedala z internetu, ale naozaj, vďaka tým letákom. A oni už prišli vlastne pripravení a došli so všelijakými zaujímavými projektami a boli nadšení mm -hmm. úplne tou myšlienkou, najprv nevedeli, že čo to vlastne je, tak aj to asi ano. dlho tak pretrvávalo, že čo to vlastne je naozaj? Áno, tam vlastne my sme spomínali Petra Nedorožtíka z občanského združenia Utopia, čo je teda teda ozetko, ktoré pomáha samozprávam na Slovensku tento participatívny rozpočet rozbiehať. oni vlastne ho priniesie na Slovensko, lebo to možno neodznelo. Ono to nie je slovenský výmysel ani trnavský. Trnava sa inšpirovala v rámci Slovenska hlavne bratislavskou časťou Nové mesto. A takisto participatívny rozpočet funguje aj v Rúžomberku a v Banskej Bystrici, ale ako taký pochádza ešte z konca 90. rokov z Brazílie kde vlastne vznikla nejaká potreba, aby ľudia zobrali trochu veci do vlastných rúk a participovali na, tým, na tom rozhodnutí, na tých rozhodnutiach o verejných financiách a v súčasnosti participatívny rozpočet funguje na všetkých sveta dieloch. Čiže ten navazateľ patrí k hmm. je, je, jedným z mála miest na Slovensku, ktoré participatívny rozpočet rozbehli. A teda, tento Peťan na je zatiaľ takou tvárou najznámejšou na tých stretnutiach komunít, lebo on vlastne ich vedie, moderuje alebo facilituje. A teraz som úplne stratila, nič, o čom bola vôhodná téma, ale chcela som jeho spomenúť. Takže tak, kľudne sa chyťte, kto viete, čo bola vhodná téma. A Peter nám dáva to celé know-how, že ako mm -hmm. to má prebiehať, vyzerať, ten proces sa stále mení a každé stretnutie vyzerá úplne inak? Ja už Ktorú... som zachytila. chytila. sme o, o tom verejnom stretnutí. Preto som ho spomínala, lebo on bol na ňom prítomný aj s pánom primátorom. Vlastne ľuďom predstavili ten, ten celý koncept o čo ide. A súčasť toho stretnutia nebolo len teda, že sme ich nabrýfovali, toto je to. Ale hneď sa vlastne vznikli aj také pracovné skupiny. Ja tým... trošku ťa zastavím. Mm -hmm. O tomto my sa budeme ďalej samozrejme mm -hmm. rozprávať neskôr. Tuto vlastne obsahom tej odpovede malo byť len to, že ako vlastne, čo bolo potrebné spraviť, pretože, aby sa to dávať v, v pohodičke, akože keď ja vás zastavím, aby sme to potom nemali nejak moc rozsekané, aby aj ľudia sa v tom nestrácali. Mm -hmm. Ja ešte možno poviem, že ja som bol účastný na, tém, na tom stretnutí pred dvoma rokmi, čo ste spomínali, v tej synagóge to bolo teda. A v podstate tam išlo o to, že sa tam pozvali ľudia, ktorí naozaj boli v tej dobe aktívni nejakým spôsobom, čiže išlo hlavne o občianske združenia. A tam vlastne tiež Peťo bol a predstavoval vlastne ten participatívny rozpočet, lebo bola to vtedy ešte vec celkom taká neznáma. Tak bolo tam hodne otázok na nich, ak boli tam traja, boli z utopie. A vlastne komunikovali to takto, aby ľudia to dostali nejakým spôsobom do povedomia, že o čo sa tam jedná s tým, že je teda plán, aby bolo to presadené v Trnave a ľudia teda boli vyzvaní, že ak chcú, že môžu sa do toho zapojiť. Takže toľko ešte k tomu stretnutiu, ktoré bolo v tej synagóge. No a ďalej sa vás opýtam, že keby ste povedali našim poslucháčom, vy ste spomínali teda, že ste násadli na tento vlak trošku neskôr, Zaujímavé by možno bolo povedať, že aká bola tá prvotná informácia, s ktorou za vami možno niekto prišiel, že takéto niečo sa deje, ako ste na to reagovali, čo ste si pod tým predstavovali a ako sa vám to potom celé ucelovalo a čo si o tom myslíte teraz. Čiže taká genéza vášho mm -hmm. vnímania, toho participatívneho rozpočtu od prvej informácie po dnes, keď viete teda tak ja osobne som dostala mail do ruky, že tuto sa stretní. Bola som prvý mesiac práci, že stretní sa s Peťom, rozbehnete niečo. Sama som netušila, o čo ide. Áno, započula som to niekde, ale predsa človek, keď sa tomu priamo nemenuje, nemá až taký obraz o tom. A, a zrazu som letela, zrazu sme vymýšľali logo a, a nejaký koncept sa dával, takže som aj bola rada, lebo sa tu dosť dotýka toho, na, čo na čom pracujem na meste, na treťom sektore a na dobrovoľníctve, takže toto je naozaj jeden krásny prienik toho všetkého, kde sa to dá využiť a vytváranie tých komunít. No. Ja som sa o tom dozvedela asi tak, že mi zavolali, odkiaľ daná piarka, potrebujem niekoho na participatívny rozpočet, Takže som sa zrazu ocitla, že som písala tlačové správy, išla som na tlačovku a teda nabehla na som na to. A od prvého momentu sa mi to veľmi páčilo. Ja som bola nadšená tým konceptom, mám ráda takéto kde ľudia môžu s niečím prísť, niečo vytvárať teraz veľmi moderného v retych komunitách nadvezovať nejaké vzťahy medzi ľuďmi aby to nebolo také anonimné pače sa mi koncepty treba z tých komunitných záhrad a takéto nejaké revitalizácie takže ja som to videla veľký potenciál aj som rada, že sa to začína celkom naplňať máme tam veľmi pekné projekty a stále, stále si myslím, že je to veľmi dobrý nápad a som rada, že Trnaočania nesklamali, lebo naozaj prichádzajú s peknými nápadmi. A nech sa podarí čokoľvek z nich, tak bude to určite veľmi pekný štart v tomto pilotnom ročníku. No ja som sa cez, o tom dozvedela od Zuzky vlastne, tak asi sedeli na káve alebo čo a že takéto niečo sa rozbieha a ma oslovila, že či by som nechcela do toho ísť a tak som si že síce Neviem do čoho úplne presne, <laughs> ale že takto skúsme teda, tak sme sa začali stretávať a pripravovať to a chvíľku tam bola taká odmoka, sa to posúvalo a teda sme začali teraz vo februári neviem čo sa tam, čo sa ešte pýtalo. Ono tak ako možno pre tých občanov je to poprvýkrát, takisto je to poprvýkrát aj ano. pre nás. Uh -huh. Tu na troch aj peť, pre pána primátora. Peťo sa len tak na nás smeje, nedoražík spoločne a a je to super, človek si sám príde možno na takých menších chybách, že čo do budúcna a už si to tak uskladávame, že ako mm -hmm. budeme pokračovať. A ja verím, že možno aj na tom dobrom slove, ako pôjde teraz participatívny rozpočet a ako dopadne, sa nám podarí do toho druhého ročníka ľudí zatiahnuť. Mm -hmm. Dobre, ideš. Bol už spomínaný na informácie pilotný ročník participatívneho rozpočtu mesta Trnava, ktorý bol teda 23. februára tohto roku v zasadačke mestského zastupiteľstva v Trnave, samozrejme, však určite nie vnitre. Čo všetko bolo potrebné podniknúť, aby toto stretnutie sa uskutočnilo a to všetko sa na prípave podielal, čiže zapojil na tuto, do tejto prípravy. Možno by bolo dobré, ak ste hovorili, že ste robili to logo a takto, že spomenúť aj ľudí, ktorí sa na tom podielali a na nich vidieť. Mm -hmm tak ono, každý možno z mestského úradu, čo trošku mal dočinenia s nejakými priestormi na starosti a, a flipchartami a, a naozaj to je odpiky niečo vybudovávať z nášho grafika, ktorý nám pomohol celou vizuálnou identitou, čo je celkom super si myslíme a budeme v tom pokračovať aj ďalej, máme ďalšie nápady, ako to posunúce, ale... celé. a ľudia z úradu hlavne. A tak... Boli aj nejakí ľudia mimo úrad? ktorí sa do toho zapojili, uh, alebo dozvedeli sa Tak ono tým, že Trnava nie je až také veľké mesto, uh, išlo to po dobrom slove opäť, že sme uh -huh. si posúvali, čo to je medzi sebou, takže mne veľmi veľa mojich kamarátov uh, pomohlo aj organizácií, ktorí to šírili ďalej a, a teda namotávali tých ľudí, že prídite sa aspoň pozrieť. Uh -huh. na tom prvom verejnom stretnutí, vlastne, ako sme boli rozdelení, ako sme mali rozdelené skupiny, tak tam, tam boli dobrovoľníci, ktorí no, pomáhali no, si... viesť tie komunitky maličke a viedli vlastne tú skupinu tými nápadmi a nejaké to spracovanie, takže tam boli... Ono no, hlavne lešie. tam treba si spomenúť, že Majka robí facilitátorko, tam je treba nejakú psychológiu mať vyštudovanú, takže je fajn, že aj študáci, ktorí študujú psychológiu, myslím, že na UCMK, aj na Trnavské univerzite nám prišli nejak tiež po, po kamarátskom dobrom slove, keď sme ich poprosili trošku pomôcť. Jedna vyučujúca z ucm prišla, takže boli to všelijaké Týri spolupráce. to ľudí to zaujíma, chcú pomôcť, keď sa dá, ja sa doteraz s stretávam, že sa pýtajú, že a čo na budúce, alebo no, nedá mh. sa nejak, takže ten záujem. je... Už len zo zvedavosti, že čo to je, alebo že vyskúšame niečo nové, tak budeme... Poďme sa pozrieť, poďme to Musia uh, Už sa to slovo dostáva tak do povedomia. No, Nový termín. <kým>, pardon, participatívny rozpočet. Ľudia sa to učia vyslovovať. No. <hým> Ešte problém je to aj prima. u nás. Ja <hým> Ale už jednoducho sa vie, že niečo také existuje a postupne sa to šíri. Takže ja myslím, že ako pilotný ročník tomu je to úspešné. My sme tu vymysleli tomu takú skratku, lebo teď sme sa tu s tým morili. Neviem, či teda to môže. Ja som tam, mal som v príprave napísané, že ako participatívny rozpočet pre Trnavu a skratka bola, že prt, takže prt. <laughs> Bola to jedna z alternatív názvu webu, ale zavreli sme ju. <laughs> ale on sám Peťo Nedorožčík z Utopie povedal, že názov, že rozmýšľajú neustále, rozmýšľajú, že ich niekedy napadne. Ako inak to pomenovať, aby aj tí ľudia možno nemali s tým problém to vysloviť. Mm -hmm. A je to aj také po tajnosti celé, že nie je to také jednoznačné. Na mnohí ľudia sa aj boja nechajú sa odradiť, takže dúfame, že im vysvetlíme na tom priebehu a nie na názve, že ho, čo to je. Uh -huh. Radšej do toho nejdem? Uh -huh. Jasne. Dobre, kým sa začneme venovať priamo konkrétnym veciam, ktoré sa teda týkajú participatívneho rozpočtu v trnave. Chcete ešte niečo doplniť k tejto vlastne fáze, ktorú sme rozoberali ten úvod, vlastne pokiaľ sa to nezačalo diať, niečo čo sme nespomenuli, čo by ste chceli povedať z toho obdobia tej prípravy. Je také niečo. Alebo vyčerpali sme tu tému úplne? <tým> <tým> Naschrankovali sme všetky. Ja. To osobne zaujímalo, že keď sa to všetko rozbiehali, a aj sa to predložilo, síce už to bolo dva roky dozadu spomenuté a riešené, ano, ale tak potváralo sa to až teraz, že či boli nejakí ľudia aj nejak trochu že proti tomu, alebo či to bol nejaký taký boj trošku? ako uviesť uh, to na správnu mieru a dať to do, do, do éteru. Neviem, ja či mi rozumiete prečo. Rozumieme. Stretli sa s takým. Uch, ja som... že, či to bolo viac menej iba pozitívne reakcie z okolia? O, ja si myslím, že u občanov áno. O, zmiešané trochu s tým, že vlastne nevedeli, o čo presne mm -hmm. ide. Trvalo to nejaký čas, kým to pochopili. Možno zo strany médií a novinárov a určitá nejaká hlavná otázka financií financovania celého toho chodu, režíne, náklady a tak ďalej, ale nestrpíte sme sa vyslovene s nejakými negatívnymi reakciami. To, super, to som no. chcela počuť a mm -hmm. som rada. <laughs> <laughs> Že či ste nebojovali. Dobre, tak pred hudobným predelom na výdych, len pripomenem našim poslucháčom možnosť položiť otázku našim hosťom na Facebooku Radia Bunker, takže ak chcete počuť naozaj odpovede, nezabudnite sa opýtať. A poprosím teraz hlavných puggy I'm bunger puggy I say I'm younger buggy Temporal leads us there We're filled, we are hiding inside can be led It's easy to give up one's thoughts there To dismiss all trades from oneself It's possible to shout out your secret dreams there Oh yeah i belong to you. Oh yeah. You belong to me. You know, you know, you know, you know, no. Oh yeah, we're casting the same more. Heard it made as I stand here amazed thinking why he saw him. Place, to breathe the air that doesn't belong to me Bunker. čaute po hudobnej pauze, ktorú pre nás pripravil Maj, Majco. Sa opäť počujeme z obývačky Rádio Bunker, kde sú dneš na, našimi hostiami Zuzka Jamborová, Majka Korcová a Veronika Majtánová. A mal prísť aj sám, pán, primátor, Petr, bročka. Ale bohužiaľ má nejaké povinnosti, takže sa ospravedlnil A rozprávame sa o participatívnom rozpočte meste, mesta Trnava. V predchádzajúcom stupe sme hovorili o prípravnej fáze a v tomto stupe budeme pokračovať ďalej ako prebieha tento projekt k stavu, ktorom je participatívny rozpočet pre Trnavu dnes. A nech sa páči, môžete posielať otázky na Facebook, my ich radi položíme. A Spomenuli sme, že toto podujatie, ktoré odštartovalo pilot, pilotný ročník participatívny rozpočet v Tretenávu, sa uskutočnilo 23. februára 2016 za Sadečkom mestského zastupiteľstva v Trnave. Mohli by ste, už teraz otázočka, mohli by ste priblížiť m, s na, našim poslucháčom, ktorí nemali možnosť sa tohto stretnutia zúčastniť, ako prebehlo to prvé stretnutie asi, alebo už také uh -huh. oficiálne, čo všetko sa na mohli ľudia dozvedieť a na čom všetkom mohli už tu participovať. Uh -huh. No ja som vlastne už predtým sa tak rozbehla, keď som to začala no, no. opisovať, tak ako som spomínala, teda pán primátor aj s Petrom Nedoroščikom z Očenského združenia Utopia predstavili ľuďom, ktorí prišli ten projekt bližšie, čo sú ciele, aké sú teda nástroje, ako by to malo vyzerať. A v druhej časti už priamo sa mohli ľudia rozdeliť sami do tých pracovných skupín pod šiestimi kategóriami. Každý si vybral to, čo bolo jeho v srdcu blízke, niektorí ľudia prišli už priamo tam z nápovedí. My, čo by chceli realizovať, nejakomu možno tak v rámci brainstormingu niečo napadlo. Čiže mali sme tam no, takých šiestich vedúcich, každý mal flipchart, kde sa zapisovali nápady a na konci každá skupina si jmenovala svojho zástupcu, ktorý to prezentoval pred ostatnými. Z toho sa so spravil nejaký sumár a v, ďalšom, v ďalšej fáze nasledovali už jednotlivé stretnutia týchto participatívnych komunik pod tými istými názvami. No a máme tam vlastne do doteraz ľudí, ktorí od, tohto, od tejto prvej verejnej prezentácie o, posúvajú stále ďalej ten svoj nápad, pracujú na ňom, vypracovávajú teraz už projektovú dokumentáciu. Niektorí ľudia prišli priebežne, ale teda vlastne to bolo taký, taký ten prvá príležitosť na zber nápadov. Už niektoré sú naozaj tie, ktoré na, m, postupili ďalej, majú počiatok už túto v tom februárovom stretnutí. Mm -hmm. Babi, vy chcete niečo k tomu povedať? Nie? Bolo tam veľmi veľa ľudí, sme boli príjemne prekvapení všetci, že fakt bola pekná účasť, plná zásadačka. Ale možno škoda, že niektorí sa asi tak aj zlakli, jak prišli s tými nápadmi a že sa už potom neukázali. To možno súvisí s tým, že ľudia aj vedia, že toto je zle, toto je zle, malo by sa spraviť inak, že možno aj vedia povedať ako. Ale už keď sa tam dozvedeli, že aha, to by som ja mal, no, už niečo to preto spraviť, tak už neprišli, takže možno to je kameň úrazu, ale zase na druhej strane sa tam vykrištalizovali ľudia, na ktorých naozaj vidíme, že majú záujem niečo robiť, sú aktívni a to takí ťahači, že ktorí majú tú svoju ideu a proste vydržali už teda štyri kolá tých stretnutí participatívnych komunít a zdarne to speje do úspešného konca vypracovávajú teda tie projekty dokumentáciu k nima. už bude záležať len na O hlasovanie občanov, či sa podarí aj zrealizovať z tých verejných financí. Mm, a ty si teraz spomenula vlastne, že niektorí tí ľudia zistili, že budú musieť na tom participovať mm -hmm. a bude sa to musieť uh, nejakým ich spôsobom a ich silou rozvíjať ďalej a trošku utekli o to. Uh, znamená to, že niektoré nápady tak uh, zapadli mm -hmm. prachom? Áno, áno. Mm -hmm. Niektoré sa objavili len raz, na ďalšom stretnutí už sa ten človek neobjavil a bohužiaľ pokiaľ tam aj je nejaký pekný nápad, ale nemá kdo sa ho chytiť, mm -hmm. my tomu hovoríme, že nejaký nositeľ toho projektového zámeru, tak bohužiaľ to prepadá. No. Nevadí, budú určite aj ďalšie ročníky? Aj, zase je to mm, zdroj nejakej inšpirácie alebo nejaký prieskum aj pre mesto ako také, že teda po čom je dopyt, čo ľuďom chýba. Čiže neznamená ne to, že keď to už vypadlo z participatívneho rozpočtu, že to nejak úplne zabudnuté a nič sa s tým nemôže stať? Jasné, môže sa to realizovať v iných mm -hmm. konceptoch alebo môže to spô spôsobiť ako taká filtrácia. Mm -hmm. Zaujemci o participáciu <laughs> boli rozdelení do skupín Čiže participatívnych komunít, deti a rodina, doprava, kultúra, seniory, verejný priestor a rôzne. Uh -huh. Na základe akého kľúča bolo pripravené toto rozdelenie? Tak, taký malý kľúč k tomu už bol vlastne spravený na Jesennom rýmku Trnavskom kde malo mesto prvýkrát taký stánok počas celého rinku, kde sa vypisovali dotazníky od ľudí anonimné. bolo tam, že v čom by ste chceli premietnúť rozpočet mesta Trnavy na rok 2016? Kam by chceli, aby tie peňažky prioritne smerovali? Mohli si vybrať, myslím, že tam bolo 8 možností presne, verejný priestor, revitalizácia nejakých vnútroblokov, oprava ciest, kultúra, kultúra. Uh, myslím, že také vzdelávanie. Hej. A v podstate z toho, čo nám vyšlo a presne sa nám vypichli aj také toto poradie, sme zvolili aj cestu priamo týchto komunít. Uh, nedávať mo možno ľuďom to trošku celé uľahčiť v tomto prvom, lebo v druhom kole to už bude možno trošku inak, že sami ľudia budú prichádzať a nebudeme to hneď zadelovať mm -hmm. do niečoho. Takže taký návod menší už, už bol vlastne v rámci tej jesene na tom rinku. Áno, a bola tam aj taká otvorená kolónka, ktorá bola veľmi <laughs> vyplniť. Bola som v stánku, pomáhala som rozdávať. <laughs> ono v podstate ide aj o to takýmito jednoduchými, nenáročnými prostriedkami vysvetliť tým ľuďom, že majú možnosť o niečom rozhodovať. Doteraz koľko? 25 rokov? ako je slovenský štát. <laughs> <laughs> <laughs> Stresný, Jednotok, <laughs> áno, presne sa tieto veci moc uh, nedali, nemali možnosti občania zasahovať do veci verejných a neni sú na to zvyknutí. To je to isté, dennodenne sa s tým stretávam, že, že mesto sa stáva nejakým otvoreným pre tých ľudí a neni sú zvyknutí, nevedia, ako to majú celé uchopiť, čo môžu od toho čakať. Takže toto sú naozaj také jednoduché nástroje pre nich, že aha, tuto si to môžeš vyplniť, potom sme tomu spravili články, čo z toho vyšlo, že naozaj to malo aspoň nejaký ten dopad. Keď nepriamo, priamo, že nezrievali to sme tu na ten váš park, lebo to chcete, ale aspoň vieme o tom. Áno, to bol taký krok ústrety lebo veľa ľudí sa určite bude prísť na mesto mm. priamo do mm. centra Diana. a presadiť ten nápad, nevedia, no, ako to si presadiť. Myslel, že to je, nie je reálne. Áno, áno, presne, tak som to usilia, no, ale tých je to Mesto sa snaží využívať, je odkaz pre starostu, proste dotazníky sa robia aj iné, ku komunitnému plánu bol teraz sociálny odbor, takže naozaj na tom meste sa to tak rozbieha, otvára sa to, dáva sa možnosť tým ľuďom zapojiť sa so svojimi návrhmi, nápadmi a vyriešiť možno aj nejakú situáciu, ktorá dlhodobo vyriešiť nešla. Však to máme inak taký pekný výstup už participatívneho rozpočtu? Áno, to je ten príklad toho, že aj keď niečo úplne nezapasuje pod agendu toho participatívneho rozpočtu, tak dá sa nájsť spôsob, ako sa to dá zrealizovať inak. Mali sme taký podnet od občana, ktorí býva na hlinách, mali tam nejakú plochu, kde sa hromedili odpadky, bolo tam blato, jazdeli cez to auta, čiže vždy im to rozrili, bolo to tam veľmi škaredé, zanedbané. No a oni s tým teda pôvodne prišli do participatívneho rozpočtu, kde nám to úplne nezapasovalo, lebo nie je to prototyp toho projektu, kde ľudia môžu vlastnými silami niečo spraviť, niečo vybudovať, postaviť a tak ďalej. No ale vďako tomuto sa veci dali do pohybu a v priebehu pár dní tá plocha bola upravená, zasila sa tam tráva, dala sa tam cedlúka, nešlapať. Čiže to bol taký prvý výstup, m, nie priamo cez participatívny rozpočet, ale prispel k tomu, aby sa to riešilo, lebo ich to trápilo už dlho rokov. Už Oni to, to riešili a ja Nevedeli vlastne. si s tým poradiť. Oni sa to fotili, bolo to naozaj škaredé, zlá situácia, ale teda podarilo sa. To sme radi, to bolo, áno, super, ja som odsledlevala túto situáciu. Fali? Ideš ticho. No a vlastne spomenuli sme to rozdelenie do tých participatívnych mm -hmm. komunít. A aj ten kľúč, na základe akého bolo to rozdelenie pripravené. Čo bolo z vášho pohľadu najpodstatnejšou vecou, ktorá sa na tomto prvom stretnutí udiala? Najpodstatnejšia vec. Na tomto verejnom? Uh, áno, áno, na tom verejnom stretnutí tak bol to ten prvý impuls smerom k občanom a myslím si, že bolo dobre na tom aj to, že tam bol osobne pán primátor, čo pre ľudí môže byť teda taký signál, že nejak tak sa približujú oni k mestu alebo možno mesto k ním, že počuli to priamo z jeho úst, boli naradníci v zásadačke mestského zastupiteľstva, pre niektorých to bol aj taký zážitok celkom, lebo predtým ešte nikdy neboli. Čiže je to niečo iné, niečo, keď dostanete len letáčik do schránky, alebo vám alebo na internete si niečo prečítate. Čiže to tak odšertovalo možno taký ten záujem a ako som spomínala, tých ľudí aktívnych, ktorí prišli už, už na to prvé stretnutie, tak to proste ťahali to ďalej a ďalej a sú s nami až doteraz. Takže to bola asi taká najpodstatnejšia mm -hmm. vec a vnímali ste tam ešte nejaké iné pozitíva prípadne negatíva, ktoré sa tam udiali na tom prvom stretnutí? Pozitíva bolo. Bolo to, že aj keď ľudia prišli na, možno niektorí sme zaskočili, že hneď sme od nich chceli nejaké nápady, tak tých nápadov sa tam naozaj nazbieralo dosť veľa. V rámci tých jednotlivých skupín, že tí ľudia komunikovali, debatovali, bolo tam brainstorming a naozaj tam vyšli pekné veci. Čiže tí ľudia nosia v sebe tie nápady, toto bolo pre, pre mnohých z nich tak nová platforma, kde ich mohli aj prejaviť. Niektorí sa dokonca prišli s viacerými nápadmi a nevedeli sa, že a idem do rodiny, alebo idem do verejného priestoru, až kde, alebo tak niektorí tak pehali hore-dole a pozerajali, že aj tu chcem niečo dať, mm -hmm. aj tu chcem niečo pridať. Tak boli taký nadšený veľmi. Mm -hmm. Ja by som sa ešte spýtal možno, mm -hmm. či to bol úmysel, Lebo z môjho pohľadu, ako ja som tam bol tiež, som sa tam zúčastnil a mne to prišlo také, že Mohli to ale napísať, že oni chcú tie projekty už, aby sa akože komunikovali. Že či to bol úmysel, že či ste to postavili na tej spontanite, alebo spontánnosti tých ľudí, mm -hmm. alebo či to bol len taký akože vedľajší efekt. No pokiaľ dobre viem, ono to aj bolo komunikované, že... Teda ja si to že som to tlačovú písala, mm. <laughs> že pozývame ľudí, kde sa môžu dozvedieť viac, budú informovaní a zároveň môžu predložiť aj prvé nápady. Ano, ale Čiže ale to, to bolo. Vlastne, v ten deň, kedy sa to udialo. Mm -hmm. Táto informácia išla v ten deň, kedy sa to udialo. Nie, predtým už tomu predchádzala teda tlačová správa a vypustili sme tak internetovú to stránku. Ja, Myslím, ja. že teda bolo dní to... predtým bola tlačovka na mm -hmm. pôde mesta správená, kde boli mm -hmm. médiá, prizvané všetky a to už, ako si oni posúvali tú správu ďalej, my sme pušťali tiež mm -hmm. tlačové správy, mm -hmm. ale... To je super, že tam prišlo toľko ľudí, možno niektorí nemajú teraz rovno čas sa venovať tomu pravidelne a už si nechajú v tých lávách niečo rozložiť, prídu do ďalšieho ročníka uh -huh. a ono je to aj taká prirodzená selektácia, si myslím. Uh -huh. uh, musíme ich to pekne naučiť. Uh -huh. Musia vedieť, že nikto im neodhryzne z ničoho, ani to nie je nejaké mega ťažké a zvládne to úplne. Každý si myslím, keď je otvorený a keď chce, my sme tiež všetci otvorení, usmiatí. Mm. Ja som rada, nám tam kopec ľudí aj chodilo, čo už aj nemuseli, že sa poriešila nejak inak tie veci. A proste prišli, lebo no, tam sa tam páči. No. Medzi vami nám je super, takže to je fajn, že si to prirodzene tí komunity vytvára. Ono, to možnosť nie tak strašne mm, oficiálne, že participatívna komunita, preboha čo to je, ale v podstate sa so stretne pár ľudí, ktorí rozprávajú o nejakých nápadoch, my sa snažíme održívať takú neformálnu atmosféru, nie, nie je to nič také oficiálne, čo by sa človek musel bať. Áno, hľadajú sa cesty, ako ten nápad zrealizovať. Áno, každý má priestor sa vyjadriť nikomu, sme ešte zatiaľ neodkusli z nosa. <laughs> Ale aj zoznamujú sa ľudia medzi sebou, vznikajú tam, ja myslím, že aj priateľstva a celkom a aj nejaké projekty ďalšie, fúzie medzi projektami. Tí ľudia si k sebe hľadajú cestu a keď sa stretnú, tak vznikajú len super veci, si myslím. A toto je priestor na to. Takže pokročíme ďalej. Po tomto prvom stretnutí sa vlastne objavil nejaký kalendár stretnutí tých participatívnych komunít kde sa už skupiny začali stretávať, teda v tom ušom kruhu, ako sme tu viacejkrát už spomenuli. Čo bolo, a čo bolo a je hlavným zámerom tohoto skupinkovania, že keby ste to vedeli odkomunikovať, že prečo sa to potom už začalo deliť? Ono je to akože zrejme, ale možno z vášho pohľadu, že ako to vy vnímate, že k čomu prispieva to delenie tých všetkých ľudí, ktorí tam boli prvýkrát na tie menšie skupiny? Tak z dôvodu istej racionalizácie práce naozaj tie nápady sú z rôznych, rôznych oblastí. A ide o uľahčenie práce, komunikácie. Nemôžeme miešať dopra dopravu so seniormi a tak ďalej. Niekedy sa stane, že napríklad konkrétne sme mali v participatívnej komunite seniory, že pán prišiel s nápadom, ktorý nám sa hodil do verejného priestoru, potom zase iné do dopravy, tak vieme to presúvať. Ale jednoducho je to jednoduchšie, keď sa venujete tej istej téme a máte na to stretnutie hodinu a pol pre niekoho veľa, pre niekoho málo, ale keď nám tam príde viacero ľudí, musíme každého vypočuť, každý má priestor na to, aby ten svoj projekt predstavil, aby sme ho nejak rozvili. Čiže nám no, to prišlo také logické rozdeliť to do tých celkov. A každý má zase iné záujmy, napríklad keby sa zmiešala doprava s detí a rodina, tak tam ten priením nejaký nie je a hlavne v tej komunite tí ľudia spolu komunikujú a rozvíjajú tie nápady, lebo sú tak rovnako ladení a je to také uľahčujúce a hlavne podporné. Mhm. Forma komunikácie je hlavne od nás. Je to úplne jednoduchšie celé, keď to vieme ako na seniorov. Prečo sa mm -hmm. tam treba viacej vysvetľovať, je to také aj dlhšie, koľkokrát tieto skupiny, aj my za nimi dokonca chodíme a, a vysvetľujeme im ešte dodatočne. Inak to je na tej kultúre, kde už tí ľudia sú proste nejakým spôsobom zbehnutí, vedia. Iné to je na rodine s deťmi, mm -hmm. tam tiež mm -hmm. s tými organizáciami zase sa snažíme nasmerovať. takže... A napríklad, keby sme spojili deti a rodinu, kam chodia výločne ženy na fakt, no. čiže s výnimkami a dopravu, tam to je čisto mužská skupina, no. čiže to nie sa tak podelilo prirodzene. Takže má to zmysel takto deliť. Je to taká... Nám sa to, to osvedčilo, ale zároveň sme to nevymysleli, my to sme tiež prebrali model osvedčený. No. Taká participatívna typológia. My to vymyslíme po Dôfam, že nebude aj participatívna typografia. <laughs> um, náražam na nám... no, nový hashtag, ktorý navé. No. <laughs> ten je mega. Ale... Um, akým procesom, myslím, že teraz sa konali tri kola stretnutí jednotlivých. Uh -huh, už sme vo čtvrtom. Akým procesom prešli skupiny od prvého statúte až po dnes? Sa chcem spýtať a aké ste mali dojmy vy osobne z tých prvých stretnutí v ušom kruhu? Takže akým procesom prešli a aké ste mali do nich? No tie skupiny sa vytvárajú, menia sa, ľudia prichádzajú, odpadávajú. Ako som spomínala, máme tam, pardon, máme tam aj stálice, ktoré sú s nami naozaj od toho prvého verejného stretnutia alebo od toho prvého kola. Ide vlastne o to, že človek, ktorý ten svoj nápad tie nesie v rámci viacerých kôl, postupne mu niečo pridáva, kryštalizuje sa to, možno niekto prišiel s nejakým zámerom, mal takúto predstavu a v priebehu stretnutí sa to posunulo úplne niekam inám. možno to bolo nejak okresané, že toto je reálne, toto nie, možno jemu niečo napadlo, možno sa to spojilo s iným nápadom, čiže posúva sa to, je to taký živý organizmus. A vlastne teraz sme v tom štvrtom kole záverečnom, keď už tieto zámery, ktoré a predložili, už sa vypracovávajú do podoby projektových dokumentácií, čo je úplne tá najoficiálnejšia nejaká verzia, kde už treba to dať dokopy na papieri. Takže to je, je to výsledok takého dlhodobého procesu. Vlastne už koľko, tretí mesiac na tom pracujeme. Väčšinou tam máme také, pro, no, také projekty, ktoré sú staršie, že nevznikli na tom treťom kole, že teraz ešte na poslednú chvíľu by niekto niečo vymyslel. Aspoň no, tak partát, sa mi má ríčiť. No tam, tam ja niečo na tých senioroch tam prišiel s nápadom pán s novým občasníkom. To je Aha, Aha áno, áno. To je, no áno, to je tiež zámer, ktorý ale sa posunul úplne inám, než no. po, pôvodne malo byť, ale to je na tom práve to zaujímavé. Že nie je to, že niekto niečo povie, že toto, ale proste sa to vyvíja. A tie vaše dojmy? Naše dojmy sú výborné. <laughs> No tak určite tam bola na začiatku nejaká taká nervozita, že ako to dopadne a také prekvapenie, zrušenie, že ak to pôjde a čo tí ľudia na to povedia, ako budeme vystupovať, či, no, či niekto príde a s čím prídu. A... Ja na teba teraz nadviažem z jednou otázkou, ono v podstate vy ste facilitátorky tých stretnutí, tých skupín. Možno by bolo dobré... Jedna facilitátorka. Ty si facilitátorka len. Peter je hlavný facilitátor hey. a koordinátor externý. A ja som mala byť facilitátorka. A ty a facilituješ všetky internet. tie skupiny? No, f... To je tiež vec, ktorá sa vyvíja. Hey. O, je to... vlastne Peter je ten, ktorý má skúsenosti už z iných miest na Slovensku a odozdáva, tie, odozdáva to svoje know-how túto majke, ktorá tiež za pochodu sa teraz učí nabiehať do toho vlaku, takže Laku. je to na nich, ako sa dohodnú, niekde striedajú sa. Ja hey, ako som už na začiatku spomenula, že ako sa ten proces mení, tak sa menia aj kroky toho stretnutia. Uh, takže na začiatku to bolo také ubytácie, preberali sme si tie projekty a uh, predstavovali ľudia, tam bol ako to išlo. A potom zase sa zme, zmenil ďalší krok, pribudol a zrazu niečo nové a Peter už má všetko. Ono, tam ide hlavne o, o dať priestor, transparentný priestor tým ľuďom, aby mali pocit, že každý mal rovnakú možnosť sa vyjadriť. Ale zase naozaj nemôžeme sklznúť do nejakých takých tých vecí, že od buku do buku treba to vedieť stopnúť. My sme zatiaľ asi ešte není také odvážne, Peter, toto tým, že má kopec facilitovaných verejných stretnutí aj in, inde. Aj v rámci participatívneho rozpočtu, aj v rámci hmm. iných proste uh, projektov. Uh, tak je lepšie, že tam zasahuje možno ešte v tejto prvej fázi hmm. on, lebo Ľudia sú šeliaky a sú toto aj emócie koľkokrát, e, sú to proste veci, e, ktoré si možno prídu premietnúť tam medzi nás a není sú reálne. A ono je ťažko povedať tým ľuďom tak pekne nejak, že halo, toto Slušný. nejde, alebo toto teda mhm. treba ísť niekam s tým iným. A aby to tí ľudia aj prijali, to zatiaľ Peťom zvládne najlepšie, z nás ano. si myslím. Takže to je super, že tam ja dúfam, že aj my to od neho obkúkame, lebo není to jednoduché. Naozaj, tie emócie a tá, tá psychológia v tom hrá obrovskú rolu. A o tomto celé, aby to tí ľudia aj pochopili. A, a ne, ne, necítili sa nejakým spôsobom ukrydení, keď sa im ten priestor nedá. A nawet by sme ich neodradili. Presne tam som, prepač, presne tam som smeroval vlastne touto otázkou, že my tu používame termín facilitácia, možno naši posluchači nevedia, že čo to znamená, že ono je to naozaj v psychológii položená nejaká vec vedenia, nejakej diskusie a presne tieto veci sa tam dejú a som sa vlastne teba, Majka, chcel opýtať, že ako to ty vnímaš vnútorne, že či je to pre teba jednoduché, alebo niekedy jednoducho máš pocit, že to není až také jednoduché a možno by si to radšej niekomu dala a možno aj opíš, že vlastne, čo je to za princíp, tá facilitácia, aby to ľudia vedeli. No, facilitácia je v podstate také niečo ako mediátorstvo, alebo, ne, alebo som sa stretla s, s ľuďmi, že nevedeli, čo je facilitácia, že prosím ťa, vysvetlím mi to. Tak je to vlastne to vedenie skupiny, kde každý má... O, dostať ten svoj priestor, ale zároveň držať sa línie, po ktorej ide, aby, sa, aby to bol efektívny rozhovor v, v tej skupine a aby, to je taká pridaná hodnota aj na tých stretnutiach, že tí ľudia sa aj učia vlastne mať svoj priestor, prijať ho a nebrať zase priestor tomu druhému. To je úloha facilitátora, aby to tam tak ošefoval, že, že teraz už stačí že teraz toto je už druhá fáza, aby to malo nejakú štruktúru. Mm -hmm. to bolo poštašujúce, alebo som sa sama zamotala v svoje slova. Dobre, mm -hmm. si to myslíte, je úplne mobili. perfektné. Mm -hmm. Skrátka, není to len o tom, že ja tam stojím a teraz oni sa vyprávajú a ja pozerám, ale naozaj ten človek Môžeš si to v hlave sleduje presne aktívne počúvanie. No, Dobré. Mm -hmm. Ja myslím, že môžeme teraz uzavrieť tento hovorený vstup. Samozrejme, keď chcete ešte niečo dodať k tomu, tak môžete. Chcete? Dobre, pustíme si pesničku a v poslednom hovorenom vstupe sa budeme venovať vlastne už štádiu participatívneho rozpočtu, ktoré nastane. Čiže budeme sa pýtať našich hostí na to, čo sa vlastne teraz bude diať, akým spôsobom sa bude hlasovať o projektoch a dozviete sa vlastne všetko to, čo nás čaká. A ešte by sme možno mohli spomenúť nejaké veľmi zaujímavé nápady, ktoré sa Áno, budeme sa rozprávať. Takže vypočujte si muziku a počúvajte nás zase potom ďalej. A píšte otázky, čo máte? Zastracil okuláre. Radio bunker. No. A jak to tu, ako to funguje, čo to radio, jak flúguje, čo? rádio, ako funguje? Teraz zaznamením, že to môžete tu vypadať, keď to radio... Radio bunker? Radio bunker. Three days alone upon the sea days alone upon I wonder sea. if my mother misses me I wonder me. if my mother misses me We're floating We're past, past the coast of Spain We are floating past the coast I Spain. don't think that I'll see England And again If I die, give my clothing to the church. Give my clothing, Give my journey to polio Research to And Portugal looks beautiful at night. Portugal looks beautiful. But Europe's quickly drifting out of sight quickly drifting. And don't change your world. While I am away I was only joking when I said That if I never come back You should paint your bedroom black Please go on living life instead I just want a hamlet on a hill I just are sending other men to kill us sending other the men to kill. if I close my eyes I almost see I Close my eyes I eye the, the wretched world of war awaiting me Wretched world of war awaiting the captain me. will not let me read my the books will not let me read the older books. boys just give me dirty love. and porridge every night Then I lie awake in bed until daylight If God is looking down Can he turn this ship around So I can be back in your loving arms I'll live life as your guide And stare deeply in your eyes i promise I'll never do you harm I see the islands coming close I to me the islands coming close A to sailor me. I was never meant a to be. I was never meant We're lining be. up and filing off We're the ship up and filing off I cannot ship. keep a stiff up alone. I must fight there is no other way. I must fight there is no one. We've, on We've, on We've landed on the Falklands Today. We've landed on the Falklands Today on the Falklands. We've landed on the radio <sighs> <today>. haradio. <sighs> okay, okay, okay. Land the ground, land the Uh, vítame vás uh, opäť v Rádio Bunker. Sme tu dnes s, s našimi hostiami. Zuzkou Jamborovou, Majkou Korcovou a Veronikou Majetovou, mal to aj primátor, ale bohužiaľ neprišiel, nevadí. Stále sa rozprávame o participatívnom rozpočte mesta Trnava. V predchádzajúcom stupe sme, stupe sme sa bavili o momentálnom stave tohto rozpočtu a budeme pokračovať ďalej informovaní o tom, čo sa ešte v rámci participatívneho rozpočtu chystá do budúcna? A ešte máte aj čas posielať otázky na Facebook, tak rýchlo, tak urobte, budeme iba radi. Dobre, tak prvá otázka, Babi, na vás bude taká praktická. Je ešte v tomto štádiu možné nasadnúť na tento participatívny vlak? A ak áno, ako sa ľudia, ktorí sa možno o participatívnom rozpočte dozvedeli ešte len teraz, dneska, môžu do tohoto projektu zapojiť? No, Majka? No už je také štádium, že už sa vypracovajú projektové dokumentácie, takže momentálne teraz už prísť s novým projektom. Už ste všetci aj ty si účastník. Sme prešli nejakým procesom, kedy sa ten projekt vyvíjal a pracovalo sa na ňom, takže teraz momentálne môžeme prizvať ľudí v tom smere, že sa môžu zapojiť ako, ako účastníci. Realizátori, realizátori v podstate tak. už. Mm -hmm. o, ako dobrovoľníci prísť pomôcť, keď sa jednotlivé projekty budú realizovať. Takže ak sa vám niečo zapáči, nejaký z projektov, tak kúdne môžete osloviť tých nositeľov. Alebo aj k nám na môžete napísať a my už to pekne zasietujeme. Mm -hmm. To je najmenej na to zmenujú. <laughs> vlastne. Dobre. Ako z vášho pohľadu ľudia vnímajú participatívny rozpočet pre Trnávu dnes už potom všetkom, čo vlastne prešlo? Myslíte si, že tam nastala nejaká zmena v tom vnímaní? Tak ono asi najväčšia zmena nastane, keď už budú nejaké projekty zrealizované. Stále sme v tom procese, uh -huh. takže myslím, že väčšina ľudí čaká, čo z toho vypadne. A <laughs> Ani tieto mačky okolo toho nezaujímajú ako samotný výsledok. Uh -huh. Dobre, keď už chodíme stále okolo tej horúcej kaše, tie projekty, ktoré už sa chystajú, mohli by ste teraz povedať, aké projekty zatiaľ sú také vykreované z tých mm -hmm. participatívnych komunít a tak zkrátke, že o čom mm -hmm. sú. Máme ich teraz 16. Chceme si tak... Faktorálne... Teda dobre, 16. tak ja si zoberiem fotky, aby sme nezabodli na nič. Uh, aha, ešte skôr ako sa k tomu dostaneme, je dôležité spomenúť, my sme spomínali tých 6 participatívnych komunít, ktoré sa vytvorili a tam ešte medzi nimi bola pôvodná skupina rôzne. Ano. Len v priebehu tých stretnutí, ako sa komunity stretávali, sa nám to teda prelievalo, všeliak menilo. A sme k tomu, že táto skupina zanikla, lebo možno aj tým, že tie kategórie boli tak dobre zvolené, že ľudia si to vedeli zatrediť rovno už pod hlavičku tých konkrétnych skupín. Takže z rôzne sme sa rozlúčili, ale vo verejnom priestore sme mali tak veľa dobrých nápadov, že to bolo až teda príliš plné, tak táto skupina sa rozčlenila na dve. Zostal verejný priestor a zeleň. Čiže mhm. zostalo 6 participatívnych komunít a v rámci nich máme teraz takéto projekty. V participatívnej komunite deti a rodina máme centrum pre výživu, tam ide v skratke o to, um, predkladateľka je mamička, ktorá má dcerku s diabetom a um, problém je ten, že tieto deti nie sú príjmané do materských škôl, čiže rodič musí zostať doma a jej chýbalo v Trnave nejaké centrum ktoré by poskytovalo jednak poradenstvo, priestor na nejaké stretávanie, prednášky, kurzy a tak ďalej, ale aj také, ktoré by zabezpečilo dennú starostlivosť mm -hmm. tejto deti. Čiže mala pre predstavu o tomto. Um, tiež tento nápad sa trochu vyvíjal, niečo je reálne v prvom ročníku, niečo nie, ale teda v skratke ide o to nejak pomoc týmto rodinám, ktoré majú tú situáciu naozaj doskomplikovanú, že tie deti sú veľmi zdravotne, teda obmedzené. Potom tam máme projekt z centra e, pomoci pre rodinu, ktoré vlastne to už je občanské združenie, ktoré je rozbehnuté, ktoré tie svoje aktivity má v Trnave a pomáha veľkému množstvu ľudí, ale potrebovali by od nás jednak podporu od nás. Všeobecne teda od ľudí podporujú jednak v forme nejaké osvety vzdelávania ľudí, tých, ktorí potrebujú pomoc, aby sa nehambili a povedali, že som v ťažkej životnej situácii, napríklad mám chore dieťa, alebo máme nejaké dlhy, alebo tak ďalej, aby teda vyhľadali tú pomoc. Jednak, aby sa o nich ľudia dozvedeli, aby vedeli, čo majú robiť. A samozrejme potrebuje aj nejaké finančné prostriedky, lebo tí ľudia, ktorí e, ma teda dosť chytil za, za, za srdce taký príklad, že treba s matky, ktoré zostali sami s chorými deťmi, treba už to nejak nezvládlo psychicky odešlo od tej rodiny, tak tá matka potrebuje, aby aspoň raz za čas niekto prišiel na 2 tri hodiny domov, ona si mohla vybehnúť do mesta niečo vybaviť alebo proste nám psychicky vypnúť. Takto sú ľudia, ktorí takoto formou pomáhajú a nie sú za to adekvátne odmenovaní. Čiže to už, že oni vedia, čo robia, ale potrebujú s tým naozaj pomôcť. Potom máme participatívnu komunitu doprava, tam máme taký projektík, že na Trstinskej ceste je cyklochodník, je tam zvýsledobravné značenie, ale chýba vodorovné, takže to by bola taká, taká rýchla akcia, že by sa zobrali také tie makety, nastriekali by sa tam cykloznačky, niečo ako vlastne bolo v promenáde. Mm -hmm. Tam to ste všetko robili dobrovoľníci mm -hmm. v podstate, tak, takže žolíme aj my túto cestu, že tam mesto kúpi tie veci, ktoré treba, pokryjú sa finančne a už sa nájde nositeľ daného projektu dobrovoľníci a pôjde sa. Mm -hmm. Dobre. A môže sa spýtať, na Margo, tejto, tejto veci bude nejaká vytvorená udalosť za verejná a môžeme sa všetci pripojiť, hej? Určite áno, tie vlastne, projekty budú spropagované, to je už asi naša práca, aby sme to dostali medzi ľudí. Dobre, pokračuj. A ja práve rozmýšľam, že odosť slovo dievče. tam je ich šest, takže každé môžeme dva. Dobre, tak potom máme ďalšiu komunitu seniory. a tam vyšli projekty Tančiaren pre seniorov, kde prišli Dôchodkyne seniorky z klubu. Jednoty dôchodcov, dôchodcov jednoty dôchodcov v Trnave. A im chýba priestor na tancovanie, no. na ich zábavu, nejakéto kultúrne vyžitie, tak hľadali priestor na nejakú, vlastne teda tančiarem pre seniorov, kde by si mohli natancovať. Počas zimných mesiacov, vo v lete oni majú tie aktivity zabezpečené, mm. ale na zimu im chýbajú priestory. No a vyšla z toho spolupráca s tanečným štúdiom Alegria, kde riaditeľka ponúkla priestory vlastne, takže už sa to vyvíja ďalej. Mm -hmm. Ďalej tam je úprava atria malometražných bytov na Klementisovej ulici, kde <coughs> majú v podstate tí seniory takú vnútornú záhradku, to atrium a majú tam len malinký kúsok vybetonovaný a chceli by to rozšíriť, aby v lete, alebo aj počas proste akýchkoľvek aktivít, ktoré tam majú, lebo hneď tam majú aj ten ich klub dôchodcov, to centrum, tak aby si tam mohli vybehnúť, tak sú tam aj fajčiari, aby sme mohli zapájať sátkaci, ale celkovo nejaké lavičky, stolíky, zastrešenie, aby tam mohli aj na čerstvom vzduchu tráviť čas, lebo predsa len už niektorí majú aj zdravotné poťaže, ťažko sa im chodí a fakt je to tam veľká tráva, výmuli a neviem čo, tak to je celkom také pekné, pekné projektík. Potom petangové ihrisko. Zuzka. To sa bude realizovať, keď sa podarí za Vúcko, za Daňovým úradom je aj také detské ihrisko. A v podstate to je asi najmenej upraviť nejakým spôsobom plochu na petangové ihrisko s tým, že tam by to realizovali dobrovoľníci. A veľmi blízko je sociálny domov Clementisova kde máme teda aj najviac dôchodcov žijúcich seniorov, takže nemali by to ani oni nejak ďaleko, nosili by si tie gule <tým> a teda, <tým> teda, trávili by tam pri peknom počasi voľný čas. No a mali sme pôvodný, pôvodný zámer projektový Linka pomoci seniorom, čo vlastne bol základ to, že aby seniori, ktorí sú doma a nemajú svojich blížných alebo majú nejaké problémy v rodine, alebo čokoľvek zdravotné problémy s úradmi, tak aby mohli zavolať na nejakú linku, kde by dostali informácie, alebo len sa s niekým porozprávali, si spríjemnili čas. Ale e, náš nositeľ zistil, že takáto linka už funguje, funguje v prievidzi a je vlastne celoslovenská, takže tam ľudia môžu volať, mm -hmm. takže tým pádom prišli k tomu, že duplik duplikácia SB. tam sa zvolí nejaká cesta propagácie tejto celosuvalenskej linky, lebo myslím, že to je fajná a vôbec to netušia tí naši seniori, že niečo takéto funguje, takže mesto bude nápomocné v rámci tohto, že keď už tu je niečo také, tak to poďme posunúť, poďme tú informáciu dať ďalej. Vlastne tým jeho novým nápadom, prišiel s novým nápadom tento náš nositeľ, občasník Info pre seniorov, v takom predbežnom štádiu ešte a aj na základe tohto by, mohol, by sa mohli seniorom posúvať tieto informácie. Také noviny vlastne pre nich, čo by bolo? Áno, mhm. dvakrát ročne Jasné, bol návrh a išlo by to do schránok. Vlastne pre nich bezplatne dostali by to ako nejaký letáčik a tam by si mohli dočítať, že aké majú možnosti, kde sa môžu na koho obrátiť alebo... Tak, ovoci, že môžu, môžu nejaké akcie, nalinku, že môžu áma. uzrať petánka, môžu sa uzrať tá, okay. <laughs> a tancovať. A nemusia to všetko hľada. Na internete budú to mať schárna. Ale <laughs> tak náhodovo, no v Trnáme 1700 aktívnych dôchodcov čo je čistý. teda naozaj super číslo. Sú združovaných v tých jednotách dôchodcov sa mi aj pociťujú takú potrebu tým, že možno mesto im pomáha akými finančnými prostriedkami, akciami pre nich. Vrácať toto všetko nejak späť do toho systému a, a skúsiť to ako dobrovoľníci. Takže to je tiež také pekné, že, že sa nám niečo vytvára, nejaká komunita a že aj oni vidia ten priestor tej realizácie sami pre seba a toho posunu. No to je vidieť aj na tých nápadoch, že vlastne tam bolo najviac zrealizovaných v rámci tejto komunity e, Seniori Asi najviac nápadov vyzerá to tak. Alebo zatiaľ, je čo siľ... spolu, Je, no, je to silná no, no. komunika. Veľmi silná, čo sme milo prekvapení, že, sa, že sú aktívni a snažia sa teda prísť niečím. A hlavne oni tak konkrétne vedia, čo by potrebovali. Áno, oni hm. vedia. Sú na to obvedeli. Ďalšie? No, ja. tak ešte dáš tu verejný priestor, si nepovedal. Áno, áno. No. Takže verejný priestor, tam máme tri projektové dokumentácie a prvý je komunitný park, park v Modranke. Najprv to bola, bol projekt, ktorý spadal pod seniorov, pretože to chceli senior, pre seniorov vlastne hlavne v Modranke je areál školy, aby mali seniory si kde sadnúť lebo nič tam také nie kde by mohli tráviť čas, možno nejaké mini akcie alebo čo. No a potom sa to rozšírilo, o to, že vlastne ta časť by sa ohradila jedna a mohli by tam chodiť aj mamičky s deťmi a proste tráviť tam čas no, všetci modrančania. No, ale všetci v premine. No. <laughs> Nejaká taká oddychová zóna. Jasné, jasné. Super. A potom mobiliár parkov. No v podstate prišiel tu taký, taký nedostatok, že v parkoch nemáme nejaké miesta, kde by ľudia si mohli len tak sadkať a nejak spraviť nejaký piknik, že stolík, lávičky. No, aby mali ľudia s rodinami, treba zde tráviť čas a nie len nejaké také pozdložné lavičky po prichodníku. Áno, to vlastne prišla s tým predkladateľka, ktorá 11 rokov žila v zahraničí a bola zvyknutá na to, že je to taká súčasť, súčasť rodinných víkendov, že sa vyberú, zoberú si jedlo a vlastne celý deň strave v parku, Môže majú si to kam položiť, nemusia to mať proste na, na kolenách, ale je to také pre skvalitnenie toho pobytu niekde voľku s rodinou a priateľmi. A tu sa nám tiež krásne vytvára taký tá hodnota pridaná toho, že, že trnavací sú, není, alebo slovací sú vôbec není zvyknutí takto svoj voľný čas tráviť, niekde sa združovať na voľnom priestranstve s dekou, so susedmi, s kamarátmi, takže možno aj trošku ich vychováme k tomuto alebo im dáme ten priestor na to, že Poďte niečo robiť aj vonku, nielen doma pretelkov. A hlavne nečakajte na také meské akcie ako ten piknik alebo ory na Tam sa to tak naučia. ale potom už môže po svojej osi si vybehnúť do parku, keď budeme na to prostriedky. Teda s novými nápadmi. Dúfajme, dúfajme. Jak tam budú sedieť, ležať, jesť. A zbere do parku, keby No. No a posledný, posledný projekt verejného priestoru je revitalizácia Slovanskej ulice. Vlastne prišli dvaja obyvateľia Slovanskej. Oni sú manželi. Uh -huh. A tak mali pocit, že je to tam tak... Revitalizácia nevyzerá to tam tak, ako by chceli. Tak chcú tam v podstate nejakú úpravu zelenie chodníkov. Myslím, že tam bola nejaká... Uh, upravenie parkovacích miest. Uh -huh. tá, detské hryskou chcú zriadiť, zriadiť hlavičky. Oddychovú zónu, takisto tam stoiska kontajnerovú trochu poupratovať. Tam je trošku také špecifická no. situácia, pretože tie pozemky nepatria mestu všetky. Takže my sme teraz začali na meste podnikať všetky kroky k tomu, aby sme oslovili daného majiteľa či bude súhlasiť s týmto, či dovolí tým obyvateľom si to tak nejak zrevitalizovať a následne sa aj o to dlhodobejšie starať. Je super, že tento váželský pár sa podujal na to, prešli si všetky ty vchody v okolí tej slovenskej ulice a majú podpisy, v podstate k tomu petícia, pôjde taký oficiálny list, teraz v mene pána primátora a uvidíme, ako sa nám ozvu ďaleja a čo bude potrebné potom spraviť pre to všetko. A kde to je tá ulica? Na Linčanskej, ako sa ide... Pri Zoleneckej. Mm -hmm. To sú naozaj také staré uh, paneláky, trojposchodové s nadstavbami. Mm -hmm. Tam teraz sa mení asi generácia, že sa tam veľa mladých vzťahuje a aj tým, že tam tie nadstavby vznikli, takže tá iniciatíva tam je, to super. A tiež popri tom sa nám, nám ti ľudia pridávajú, že nezastihli ich doma a zistili z Facebooku, že sa niečo takéto deje, tak prišli sami, sme ich tam dali dokopy, sa zoznámili, susedia zražíme <súdňujem> za tedačka Mestského zastupiteľstva a, a teda tí nápady išli ďalej a, a tá chuť do toho niečo s tým spraviť. No a potom tu máme skupinku Zeleň. Tam, to je super, že prišli samotné pani učiteľky z materských škôlok, z Vančurovej a z Čajkovského a tam bola taká požiadavka, že by chceli mať nejaké o, tie komunitné záhradky malé, teda nie komunitné, ale tam tie detičky to budú riešiť, pestovať zeleninu, okrasné rastliny a na, na Čajkovského to bolo vyvýšený záhon a skalka pre deti v škôlke, ktoré by sa sami potom následne o to starali. Potom tam máme projekty Vedomá Trnava, čo je úplne super, že sme aj sa nám podarilo trošku zachytiť nejakého mladého človeka, ktorý sa venuje nejakej reciklácii, triedeniu odpadu upcyclingu. Dobre som to povedala. Upcyklácii. <laughs> Dobre. Uh, je to vlastne povzdihnutie staré nepotrebné veci na niečo nové, nejakú pridanú hodnotu, ďalšie využitie toho. Uh, tento chlapec sám vyrába všelijaké takéto veci, takže ochotný posúvať túto svoju zručnosť ďalej. Uvidíme, čo sa nám podarí aj spraviť možno nejaké nové uh, štítky na separovanie mhm. odpadu, nejaká rekláza a v tomto vidím aj veľký priestor ďalej s nimi spolupracovať, nielen v rámci participatívneho rozpočtu. Mo môžem ešte, momentálne sa to nejako premenilo na to, že chce z toho spraviť osvetu, hlavne aby ľudia vedeli... Uh -huh. V podstate no, už sa nastupuje teraz na to, že bude, za dva týždne bude Trnaovský piknik, ktorý mesto robí. Už tam sme začali, že by sa konečne možno mohlo začať aj separovať na takýchto akciách, no. takže budeme mať sakle s tým, že dúfam, že sa nám tu nás nositeľom podarí no, vymyslieť no. aj nejaké štítky k tomu. Aj sám tam bude mať uh, takú workshop, uh, workshopíkovú dielničku a bude tam vyrábať trapakové peňaženky, no, takže možno aj šíriť takéto recyklové a povedomie o, o spoločnom priestore mm -hmm. a o odpadku no, hlavne áno. ďalej. No a potom je ešte kultúra, to je taká moja srdcovka, tá ma fakt zaujala, tá úplná Trnava projekt, je to pani, ktorá dochádza do Bratislavy do práce dennodenne, má veľký vzťah k trnavé. No, takže vymyslela spoločenskú hru o, o, o, o histórii a zaujímavostiach mesta. Myslím, že by to mala byť pre detičky. Nie? A to sa nám tiež podarilo s jedným študentom ich párove, ktorý študuje históriu, venuje sa takýmto veciam, takže myslím, že už mali aj nejaké prvé stredko nejaké výstupy z toho budú. A potom tu máme grafity na hospodárskej, čo je tiež super. s nami fiči vlastne od prvého verejného stretnutia. O, už prišiel v podstate z kto mal ho v rukách, dal si tu námahu a v podstate celý priestor tých vnútroblokov od o, Orionu hospodárska ulica až po Merkur na fotil. Tam asi všetci drnaváci vedia, že sú tam také tie betonové betónové ihriská, kde na každom sa hrajú tí detská alebo je nejakým spôsobom využívaný a väčšinou hlavne tí betónové steny sú také mm -hmm. špatné, posprejované, tak by chcel tam spraviť nejaký graffiti jam, možno prizvať nejakých ľudí z celého Slovenska, a tak spoločne to tam zveladí ten priestor. Tým, že tam sa nám už začne nadpájať aj také, že spravíme sídliskové čistenie, Snad mm -hmm. stiahneme tých ľudí dole, budú My sa pýtať zopraja. aj takéto prirodzené vytváranie tých komunít tých vzťahov medzi tými ľuďmi. Potom tu máme super. Deti píšu. Deti, pre deti to nechceš povedať? Ty trošku možno z tej opačnej strany. Ako to bolo. To ja. Deti píšu deťom príbehy. Je vlastne projekt Radia Bunker, ktorého nositeľom som vlastne ja. Ja to tam predstavujem, tento projekt. Ale je to teda projekt nás ako týmu. Rádia Bunker. A aby som sa moc nerozkecával, lebo vždy, keď to prezentujem na tých participatívnych komunitách, tak to trvá veľmi dlho. Tak skúsim tak v skratke, Je to v podstate o tom, že Mnohé deti majú talent a píšu si svoje príbehy, rozprávočky, čokoľvek, tak dať im takú možnosť, že by tieto rozprávky alebo príbehy, ktoré vlastne oni tvoria, boli posunuté k nám do Radia Bunker, boli by profesionálne spracované vo forme večerničkou a vlastne odvysielané v streame Radia Bunker ako večerničky pre deti. Samozrejme, potom mám ešte tam vymyslené nadstavby k tomu, že by sa z týchto príbehov mohla vydať aj kniha a takisto tie večerničky sa môžu napaliť na cd deti tie cd dostanú a budú si ich potom sami predávať na rôznych komunitných akciách čiže v podstate môžu seba takto aj prezentovať s tým, že vlastne plán je taký že celkový zisk z predaja či už tých cd v tom prvom štádiu alebo tých knižiek v druhom štádiu by išiel čisto len autorovi čiže nikto by na tom nemal žiadny podiel Takže to je taký nápad, ako podporiť kreativitu detí, prepájať rodiny, keďže samozrejme rodičia s tými deťmi budú musieť písať tie príbehy alebo možno ich nejak trošku usmerniť, alebo im pomôcť, prepísať to do počítača alebo takéto veci. Takže ide tam aj o to, aby sa vlastne budoval alebo prehlboval vzťah medzi rodičom a dieťaťom a tak. Asi v skratke, o tom mm -hmm. je tento náš projekt. Ak ešte môžem, aby nebolo ľúto jednému pánovi, ktorého projekt sme zabudli, tak máme ešte v rámci zelene projekt na separáciu bioodpadu, odpadu. Ide o taký pilotný projekt v rámci Trnavy. Mal by to byť prvý trnavský kontajner na teda separáciu odporu z domácností a bude lokalizovaný teda mal by byť na Klametisovej ulici ho tam býva ten pán, takže by to chcel pre susedov, ktorí budú špeciálne zaškolení aby vedeli, čo tam môžu hádzať, čo nie takže vlastne bude sa tam vytvárať kompost, ktorý ďalej bude sa dať teda využiť pri nekom pestovaní. To je tiež úžasné, že v podstate tam bude taký strážca toho kontajneru myslím, že ale, <laughs> ale nie že, že bude tie informácie ďalej podávať tým možno susedom, ktorí ani netušia, čo to je a, a prirodzene bude aj sám na to dávať bacha, že čo sa mm -hmm. tam deje, že možno sa to nezlikviduje tak skoro, alebo nebude to také negatívne až. Lebo treba aj vzdelávať možno trošku tých ľudí, že to žiadny podkady tam nebudú, ani podobné veci, nie je to žiadna hrozba a ano. bežne toto už funguje. Yes. Takže to bude tiež taký pokusné, uvidíme čo s tým. Dobre, takže porozprávali sme si vlastne o návrhoch projektov, ktoré sa ešte stále akože vyšperkovávajú v podstate, čiže mm -hmm. dávajú sa do tej formy, tej projektovej dokumentácie spolu s rozpočtom. A chcel som sa vás opýtať, akým procesom budú tieto projekty ďalej prechádzať. Viem, že o tom bude nejaké verejné hlasovanie a tieto veci, tak skúste o tomto to porozprávať. No, proces bude veľmi náročný. <laughs> tak náročný, že ešte stále pracujeme na jeho dohľadovanie, aby to naozaj bolo ošetrené, aby nikto nemohol povedať, že to je nejak nespravodlivé, alebo jednoducho nie je to tak, že niekto z mesta rozhodne, že tvoj, tvoj, tvoj, projekt budeme realizovať. Sú tam v podstate tri formy, ako sa bude rozhodovať. Tie projektové dokumentácie, keď budú hotové, prídu do fázy, že budú na verejnej prezentácii. Tam už máme fixný termín 19. mája. Bude to v zásadačke mestského zastupiteľstva, takže na radnici presnú hodinu, čas dáme určite vedieť na Facebooku, na stránke, takže no, aj určite v médiách sa to objaví. No a teda tie projekty sa odprezentujú a ďalej už bude na občanoch, ktoré posunú ďalej, aby boli financované. A máme tam teda v podstate dve základné formy. Jednou je hlasovanie a druhé je zvažovanie. To hlasovanie má dva spôsoby. Prvým je internetové prostrednícom online formulára a druhým je fyzické, teda hlasovací lístok. Čo sa týka toho verejného zvažovania, tomu hovoríme aj deliberácia a to je dosť komplikovaný proces, celý mechanizmus, ktorý, ktorého výsledku má teda pridelenie určitej váhy hlasov tým projektom, ktoré idú ďalej. To už ale bude na samotných tých členov participatívnych komunít, bude to niekoľkohodinový proces, na začiatku ktorého budú najprv si musieť sami učiť kritériá, podľa ktorých budú tie projekty hodnotiť. Čiže napríklad veľkosť cieľovej skupiny, e, celotrnavská významnosť a ďalšie. Tak to už je na nich, aby sa dohodli, aby teda uznali za, za spravodlivé, že takto to môžeme teda bodovať. No a každý ten projekt si teda prejdu, prid, pridili ja mu body. No a... Ono je to veľmi šikovne ošetrené a zároveň veľmi komplikované v tom, že každá táto forma hlasovania má rôznu váhu. Neznamená to, že, da, že by boli na rovnakej úrovni, ale hm, najnižšiu váhu tie presné percentá zverejníme tiež čoskoro, lebo hovorím, je to dosť náročné dať dokopy, uh, ale hovorím o nejakých 10 až 20 percentách pre to internetové hlasovanie. Zhruba asi to bude tých 30% pre fyzické a z tých zvyšných 60% bude pre tú deliberáciu. Ono sa to môže stať, zdať, že nespravodlivé, že prečo by to malo byť takto, ale keď sa na tým človek zamyslí, tak dáva to veľmi, veľmi dobrý zmysel v tom, že keď sa človek ohlasovať cez internet, tak potrebuje na to asi 2 minúty času, že niečo si odklikne, čuk, čuk, čuk, poslať, hotovo, nepotrebuje tam nejak veľa času, energie. Keď už chce ísť ale hlasovať fyzicky, tak musí niekam prísť, musí to vyplniť, vypísať, hodí ten lístok do obálky, do urny, na zbernom mieste, čiže je tam potreba pred len viac času, aby investoval. No a tá deliberácia, tak to už je teda slušný zamerák aj z časového hľadiska, aj z hľadiska tej investovanej energie. Že naozaj ten človek, ktorý jednak ten projekt vypracoval, tlačí ho v celej tej mašinérii tých Ko stretávaní komunita, tak naozaj ho to stalo veľa času a v podstate je to taká, môžeme to nazvať, že odmena pre neho, že môže on rozhodovať o to, ktoré projekty teda pôjdu ďalej, lebo na tom je tá participácia záložená, že ten, kto je aktívny, môže teda niečomu sa vyjadriť a zároveň má právo o tom aj spolurozhodovať. Čiže takto je to odstupňované, ale hovorím o tej presnej forme. Tam ešte budeme ľudí informovať, aby, aby vedeli. A snažíme sa to ošetriť naozaj tak, aby to malo nejakú výpovednú hodnotu, aby to bolo spravodlivé. A naozaj sluďa nemusia bať toho, že by, že by to mala nejaká tlačenka, alebo že my si rozhodneme, ktorý projektíky sa nám páči, alebo tak. Ale to je zase prebratý mechanizmus od iných participatívnych rozpočtov, ktorý, kde sa to osvedčilo. Ešte možno, možno taká podotázka, čo ma napadla, tá deliberácia bude verejne prístupná? Budú tam môcť prísť aj iní ľudia, alebo len tí realizátori, alebo tí nositeľia tých projektov? No tým, že to je také náročné celé k tomuto, sme sa ešte definitívne naozaj nedostali ako formou, lebo tam naozaj ide o hodiny. A jasne, to už je potom jasne. aj obsikých. Možno tých ľudí, že kam to investovať a prvú hodinu mám ten mozog možno nejaký flexibilnejší hmm. jak za tri hodiny, takže toto fakt musíme ešte celé nastaviť. No, teraz na tom intenzívne pracujeme a teda v spolupráci s Petrom Nedoročíko, ktorý si ich, už tých deliberácií zažil viacero, vlastných skúseností, takže snažíme sa to napasovať na trnavo, aby to čo najlepšie nám sedelo. A či už to bude, že to absolvujeme v rámci jedného dňa, alebo to rozložíme. Uvidíme, ale teda už sa v podstate blíži ten čas, takže v najbližšom čase to zverejníme. Dobre, ako bude mesto Trnava participovať na realizácii projektov, ktoré budú v konečnom teda, štádiu vybraté? Samozrejme, okrem významnej časti, ktorou je uvoľnenie finančných prostriedkov. Takže okrem tej finančnej, čo máme stanoveného jedného kronoma na meste, ktorý nám bude pomáhať z odboru, tam máme ešte z investičného odboru človeka, ktorý zase pomôže takouto formou, že naozaj mesto je zo zákona vytvorené a musíme sa riadiť nejakými pravidlami a teda nemôžeme plávať len tak, takže tam nás bude usmerňovať človek z investičného odboru. A v podstate kapacity naše participatívneho týmu pôjdu do toho. Je to aj v rámci naozaj, že na úkor voľného času, koľkokrát pre nás, je to také poslanie. Stretávanie dneska aj dneska, no. Nedelá. Stretávanie sa po večeroch s tými ľuďmi nemajú všetci čas, chodia do práce, takže ó, myslím, že najviac do toho dáme asi my na tú propagáciu aj na, na tú samotnú realizáciu. Mm -hmm. A aká bude úloha kancelárie pre participáciu počas doby realizácie projektov a potom ďalej? Vlastne, že čo budete, či bude tá kancelária stále otvorená, ľudia tam budú môcť prichádzať, čo sa tam bude dať riešiť počas realizácie projektov a potom? V podstate no ľudia nás majú zatiaľ navnímaných asi z toho priestoru bývalej Odemy. Tamto tá trasklo, odtiaľ sa sťahujeme k dnešnému dňu, tam idú nejaké super obchody, nejaký predajca sa tam dostal, takže my sa sťahujeme len kúsok, že cez cestu, ako sa vchádza do mestského úradu, tak len o jedny dvere ďalej, to už bude stály priestor, ktorý máme vymalovaný, bude tam nová podlaha, takže celé sa to tam tak nejak dúfajme, že aj pre nás zúšlechtí verejne. Mm -hmm. A tam už naozaj bude to stretávanie také, dúfajme, intenzívnejšie tým, že to budeme mať naozaj non k dispozícii. Uh, ja verím, že to neskončí len u toho participovania, ale možno sa nám tam vytvorí aj, aj priestor na iné stretávanie a, a iné preberanie tých tém ľudí, čo majú potrebu voči mestu, možno povedať niekde. Mm -hmm. a aká je vízia s participatívnym rozpočtom do budúcna. Čo si myslíte, že by sa mohlo spraviť? Ako by to mohlo ďalej podľa vás fungovať? Ako máte skrátka víziu do nejakého budúcna, čo aj 5 rokov alebo tak? Tak my máme veľmi ostrú víziu do roku 2020 minimálne, pretože na sa nám podarilo, teda mesto Trnava spoločne s Utopiou podali projekt. Na ministerstve vnútra je to orientované na takú O otvorenosť verejnej a štátnej správy voči ľuďom, vytváranie komunit, participovanie na tých veciach verejných. Takže pre nás to je naozaj záväzné. My už pôjdeme do takého ostrého ročníka druhého, nepilotného, alebo teda prvého mm. v rámci tohto projektu veľkého. Je to inak 12 pilotných projektov v rámci celého Slovenska, čo je super, že sa mesto Trnava tam podarilo dostať. Možno to zmenia nejaké veci na národnej úrovni, dúfajme do budúcna. A v podstate tam už to naozaj pôjde na ostrosti, že tam sa hradí aj realizácia tých projektov, ale aj teda samotné financovanie toho priebehu a teda to kreovanie toho participatívneho rozpočtu je tam aj jeden človek v rámci toho, takže pre nás úplne super ďalšia posila, lebo naozaj to o tej komunikácii, o tej komunikácii s tými ľuďmi. Aj to, že boli v tej zásadačke na tom prvom stretnutí, bolo len o tom, že s nimi niekto komunikoval po väčšinou a, a že sme sami možno nositeľmi tej myšlienky a, a posúva sa to ďalej. Takže tam je to už teraz otvorené a bude to na samotných ľuďoch, aby pochopili tú myšlienku, že o čom to je a že ešte tu máme na to aj nejaké peniažky, ktoré nemajú zatiaľ strop. Uvidíme, ak si to tam oni tú metodológiu zvolia na to ministerstve a, a myslím, že to bude super všetko. Spomínala si tých ľudí a na to nadviažeme aj asi jedno z posledných otázok. V čom môžu občania Trnavy pomôcť pri naplnení tejto vízie, o ktorej si hovorila? Ako sa môžu do toho zapojiť? Uh, myslíš tak, že pri tej realizácii tých projektov. myslím, teraz si opísala nejakú víziu, národná, úroveň, bla, bla, bla, skrátka, všetko mm. to, čo si porozprávala. A ako sa môžu občania do toho zapojiť, že by vám s tým ako mestu Trnava, ktoré teda vičí na tomto, že by vám s tým pomohli. Nechám byť sa prísť, to je úplne... Sami ľudia také, ja mám prísť a, a vypisujú a, a povedz mi, čo sa... No nepoviem, prídi, keď chceš, Co to pozrie? už je ten prvý krok toho, že naozaj chceš niečo spraviť a nie, že ja ťa tu mám prehovárať, aby si prišiel a, a naozaj máme spätné väzby, že wow, ja som tu prišla prvýkrát a poviem nápada, no, zrazu to je niekde napísané a na druhý deň to je na Facebooku a ono fakt tých ľudí to zaujíma a čo mi tam vkladajú. Je to na, pre tých ľudí, ktorí pochopia a ktorí chcú si otočiť trošku to zmýšľanie perfektný priestor. Môžeme sa asi vrátiť ešte k aj slovám pána primátora, pred dvoch mesiacov, keď sme vlastne začínali a propagovali sme to ako projekt, s ktorým prichádzame, že v prípade teda kladnej odozvy od občanov je pripravený presadiť zastupiteľstvo aj navýšenie tej sumy. Čiže aj tu potrebujeme od občanov tú tú spätnú väzbu a tu aktivitu, aby sme vedeli, že naozaj má zmysel ten participatívny rozpočet ten realizovať. Čiže záleží na ľuďoch. Darmo sa my môžeme snažiť, keď na tam niekto chodiť nebude. To je tak, no. To poznáme aj my. Je to tak. Prídite prídite sa informovať, určite, je to verejné. Možno ešte na záver, keď teda hovoríme o tom, aby tí ľudia prišli, tak keby ste ešte raz opakovali všetky tie kanály, Facebooky, weby uh -huh. a všetky tieto veci kde sa môžu informovať, kedy teda majú prísť, alebo už sú nažhalení, že idú. Áno, áno, máme oficiálnu stránku, ktorá má adresu pr.trnava.sk. Tam sa so dozvedia všetky aktuálne termíny. Sú tam zápisnice zo stretnutí, ktoré už boli. Čo chvíľu začneme zverejňovať projektové dokumentácie. Sú tam fotky, jednoducho všetko, čo k tomu patrí, kontakt na nás. Takisto máme oficiálny Facebookový profil, ktorý sa volá Participatívny rozpočet pre Trnavu. Tam nás takisto nájdú. Samozrejme na stránke mesta.trnva.sk máme bannery, ktoré keď, keď si kliknú, dostanú sa na stránku čo som ešte zabudla a potom už teda v médiách posielame tlačové správy, komunikujeme, čiže majú to kde zachytiť. Je to ale stále o tej iniciatíve, o tej aktivite, Nečakáť, že niekto mi na čelo napíše, že tam vtedy a ja tak, ale proste ísť za tými informáciami a myslím si, že robíme teda naozaj, čo je v našich silách, aby sme to spropagovali. A keď môžem povedať, tak myslím, aspoň ja mám teda dobrý pocit, že tento, tento pilotný ročník sa vydaril. Že vidíme tú otozbu, sú projekty, sú tam veľmi pekné nápady. A keď sa niečo z toho podarí, tak to bude super. A kľudne sa nás aj spýtajte, keď nás stretnete na ulici. Inak to je najmenej naozaj. To osobné stretnutie to osobné slovo správy možno ešte viacej než uh -huh. darmo. Nek. Komunikácia cez internet. Presne tak. A keby ste mali záujem dozvedieť sa nejaké ešte informácie, čo sme tu tak načatli o tej histórii vlastne participatívneho rozpočtu, kde to všetko vzniklo a rôzne iné veci, akým spôsobom sa to dostávalo do povedomia, ako možno v iných štátoch už na národnej úrovni je to zakotvené a tak ďalej, tak ja vám určite odporúčam web stránku Utopia kde si toto všetko môžete naštudovať a ja teda dúfam, že sa nám sem podarí dostať aj Peťanedorožčíka a jeho kriu, ktorí vám o tom porozprávajú úplne akože viacero informácií. Je to vec zaujímavá. Není to naozaj vec lokálna, deje sa to po celom svete, doteraz sme tu o tom nevedeli. A z tohto pohľadu je aj možno zaujímavé, že sa takáto myšlienka dostáva do povedomia. Takže keď máte záujem, naozaj hlbšie sa o tom informovať, tak Utopia.sk, tam si nájdete všetky veci. Dobre, Babičo, na záver ešte niečo chcete dodať? Ja by som sa... Za celú kanceláriu rada poďakovala tým našim aktivistom, ktorí sa zúčastňujú a ktorí pracujú na tých projektoch, teda tým pádom aj tebe. Takže. sa poďakujú. Ďakujeme. Že, že prišli s tými nápadmi a pracujú na nich a chcú niečo zmeniť a snažia sa a, a určite... A šíria tú myšlienku ďalej, lebo hovoria o tom medzi známymi, ktorých to môže zaujať a uvidíme, kam sa to vyvide v priebehu rokov. A začínajú vôbec s nami, lebo aj my sme takí aj, takže, no. všetci začíname. Všetci sme stále začiatočníci, keď niečo začíname. Okay. <laughs> Dobre, My na záver, úplný záver každej relácie, ktorá tuto v rádiu Bunker vlastne je odvysielaná. Bolo ich odvysielaných už strašne veľa. A vždycky na záver máme taký zvyk, že nechávame priestor našim hosťom, povedať čokoľvek. Môže to byť a väčšinou to aj býva úplne niečo mimo témy. <coughs> niečo, čo máte chuť zdieľať s ľuďmi, ktorí počúvajú túto reláciu. Čokoľvek. Takže tento priestor je tu teraz aj pre vás. Môžete povedať čokoľvek a čokoľvek je aj nič. Takže keď nechcete povedať nič, nemusíte povedať nič, ale keď máte potrebu, tak môžete povedať naozaj čokoľvek. Mňa napadlo, tak v rámci toho, ako sme hovorili o tej aktivite, tak hlboko filozofické heslo, že keď sa nič nezmení, nič sa nezmení. A ja tam k tomu tiež, že zmena neprichádza z vrchu, ale z dola, takže máme my tu moc teraz v rukách možno začať to povedomie trošku meniť u ľudí, nie len na lokálnej, ale na národnej úrovni dokonca. Keď už hovoríme o tej zmene, že keď niekto cíti nejaký problém a je nespokojný, tak treba niečo zmeniť. Tak, tak. A ja by som dodala. Sú sme ho hátvári, všetko sa podarí. Dobre, si dodala. Môžeš častejšie dodávať. My celý myslím, že sme dávať. Môžeš som Dobre, tak ja sa teda rozlučím s vami. A ďakujem, že ste prišli. A ďakujem, že sme nás dozvali. Pozdravujeme pána primátora. Ano, ano, pán primátor. Dúfam, že už je oddychnutý trochu. Dúfam, že sa moc na nás. <laughs> Takže sa lučíme s babami. Za tým ešte rádia Bunker spomeneme Bol tu s nami dnes okrem nás moderátorského duba. samozrejme, ktoré tu furt do počúvate. Boli tu s nami naši technici. Mário, Váňo, prišiel aj Gandhi, ktorý dotiahol pištu, ktorý nás tu fotí, čo je úplná šupa. Bol tu mm -hmm. s nami Jano, ktorý tiež tu koordinovalo nejaké veci? No, ja by som chcela dať do pozornosti 4.5., čo je teraz v stredu, špeciálna relácia 19.30. Bude u nás Igor Hanečák a Dado Rozič a relácia bude zameraná na aktivity okolo... Na ľudí, aktivity ľudí okolo neformálneho zoskupenia a teraz mi to prepáčte, nejebem na to. No A Čo si dovoluješ? A nejebem na to je zamerané hlavne na podporu do yourself, skateboardingu a všetkých možných vecí a taktiež prepájania komunit. Takže počúvajte na stredu, bude to zaujímavé taktiež. A v 8.5. pary? Ešte ja len pripomenem, v stredu je to 19.30 dne o 7, ak ste zvyknutí. A 8.5. To zase o 19.00, devet, tu bude Maroš Novansky z Trnavy a do, mm, so svojou tvorbou, prikláňajúcou sa podľa jeho vlastných slovku z Messi, grunge, fold, blues roku. A spolu s Marošom príde do Rádia Bunker ešte jeden hudobný host, ktorého budeme dodatočne avizovať. A není to ten Maroš Novánsky, ktorý, ktorého možno poznáte z džemu. Je to úplne iný Maroš Novánsky, je to náhodička a je to sranda. Takže tieto relácie na vás čakajú z Rádia Bunker. Počúvajte Rádio Bunker, kliknite si sem tam na web stránku, kliknite si na Facebook a posielajte vaše samozrejme nejaké nápady, čo by sme tu mohli ešte zrealizovať a keď máte tip na hostia, posíľajte tipy na hosti do relácií. Robte čokoľvek sa vám zachce, budeme radi. Majte sa dobre. Pekný 1. maj. Jingle. Rádio Skúsim pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišiel. Bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá,